Марокко, так Марокко, Алжир, так Алжир. Інтересна жінка скрізь почуватиме себе на місці. Можливо, що так ще й краще вийде. Вона була забобонна, як старий імшовий хліб. А це була висока повна жінка з перефарбованою в пергідролі кучмою волосся. І дід держалася з другою маленькою полькою. У польки був жених десь у Марокко. І вона сподівалася якось визволитись там. Висока вже спала. Едіт і маленька сиділи поруч на ліжку та обмірковували своє становище. Хоч як хотілося Едіт заспокоїти маленьку й себе, вона не могла від себе сховати, що справа їх цілком безнадійна. Заспокоєна словами Едіт, полька цвірінькала півгодини і серед якоїсь фрази заснула. Едіт не могла спати. Вона багато чого навчалася за ці місяці. Ціле величне поле людського життя, що було раніше книжковою примарою, зробилось тепер страшною дійсністю. Важка, безощадна праця була найкращим квітом цього поля, бо дуже буйно стелилося навколо сухе безробіття, проституція, торгівля білим товаром. Як би вона хотіла тепер, щоб нічого цього не було? Вона розуміла вже більше. Вона розуміла тепер, що не тільки мізерна Ара, а й сам могутній містер Лейстон і великий Морган нічого не можуть поліпшити у людському житті. Вона починала розуміти, що справа не в людях, а в суспільному ладу, пригадувала гнівні слова Кет і погоджувалася з ними. Пригадувала, як з нею не схотів балакати матрос, що... Вирятував її відріпса на Вікторії. Що це за людина? Яка надлюдська енергія? Досі за зразок енергії був для неї її батько містер Лейстон, але цей матрос видався їй дужчою од людиною. Між ними Лейстоном була якась схожість, та матрос був фізично і психічно дужчий від мільярдера. Чом же він тоді небагатий? Перед очима проминув суспільний лад, де слабіні, кчельні і розпусні подолали сильних і гордих, дурні і підлі осідлали розумних і чесних, полинули думки, і американка заснула. Вона прокинулась від того, що чиясь рука була на її очах. Вона хотіла зняти руку своєї товаришки в нещасті і охопила жилаву чоловічу руку. Перші, ніж вона встигла скрикнути... Рука скознула нижче і затолила її рота. Вона почала з розпуки боротися, тоді друга рука, доторкнувшись до її лоба, сказала «Цить, не бій нічого, це друг». За рукою ці слова повторив низький голос пошипки і відкрив її рота. «Ушиватися звідси», – могла тільки сказати дід. «Я розбуркаю тих, ушиватися швидше звідси». «Не поспішайте», – сказав чоловік. «Ви пам'ятаєте матроса з птицею на грудях?» «Мартин!» – радісно сказала Едід. «Ви визволите нас звідси!» Вона почала з захопленням цілувати в руку. Чоловік підвівся. «Ходім!» – сказав він. Вони вийшли, крадувшись на палубу. Коли вахтенний повернувся до ліхтаря задом, щоб пройти свої двадцять ступенів по палубі, вони в такт з його ходою на вшпиньках перейшли смугу світла. Едіт рахувала ступені – десять, одинадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять. Зараз вахтенний оглянеться, а вони ще в світлі. Вона не йшла, а летіла. Ось вона вже коло краю ясної смуги, але її товариш став і оперся, мов божевільний, очимав спину вахтеного. Едіт вистрибнула в темряву, і тремтячи, вся, мов, билинка, стала дивитись. Вахтений спинився і не озирався. Він змахнув одною рукою, потім другою, потім звів обидві руки над головою і раптом гепнувся до лиць на палубу. Товариш Едіт постояв ще з хвилинку і пішов до неї. Вахтений не ворушився. Раптом Едіт трохи не застогнала від жаху. До неї йшов у світлі ліхтаряни Мартин, а зовсім другий чоловік – Менше не зріст, молодий з білявим волоссям. Але її очі зустрілися з його очима, вона одразу відчула якусь хвору млість і моментально заспокоїлася. Діваль підійшов ближче.